Консолідація Земна атмосфера не просто собі закінчується. Вона витончується, аж поки не стає невідрізнимою, принаймні за показниками більшості приладів від ідеального вакууму. Нижче позначки у 160 км висоти повітря все ще було достатньо густим, аби притягувати все, що перебуває на цій орбіті, тож на такі висоти запускали тільки короткострокові супутники на кшталт ранніх космічних капсул. Щоб більша висота, то менше повітря, і тим повільніше викривлюється орбіта. Міксі була на 400-кілометровій висоті. Акри сонячних панелей і радіаторів робили її надзвичайно делікатною, особливо порівняно з масою. Принаймні так було, поки до неї не пришвартували Амальтеї, через що вона раптом суттєво поважчила. Парадокс для дилетантів. Але додана маса астероїда допомогла Міксі значно краще залишатися на плаву. До Амальтеї станція щомісячно втрачала 2 кілометри висоти, і їх необхідно було знову набирати, запускаючи ракетні двигуни у кормовому відділі. У ті давні часи двигун було вбудовано в модуль «Зв'язда». Але на загал вони просто використовували двигун будь-якого космольота, зістикованого з найближчим до корми модулем. У ті часи Міксі нагадувала повітряного змія. Суцільна поверхня – відсутня маса. Послуговуючись технічною термінологією, в неї був низький балістичний коефіцієнт. Такий був спосіб сказати, що навіть наявна там дещо ця атмосфери на неї дуже сильно впливає. Коли же Мальтейю приєднали, то вона стала схожа на повітряного змія, до якого причепили великий камінь. У неї становився високий балістичний коефіцієнт. Кінетичний момент астероїда дозволяв легко рухатись крізь низьку атмосферу, що суттєво вивільняло зниження орбіти. З іншого ж боку медалі, коли доходило до відновлення орбіти Міксії, Потрібно було значно довше палити двигуни, зуживаючи більшу кількість пального, аби зрушити все те залізо з нікелем. Відколи скаути та піонери почали додавати до міксі нові деталі, балістичний коефіцієнт почав знижуватися, а спалювати пальне доводилось усе частіше. І знову зринула потреба регулярно запускати РСУ, щоб коригувати висоту станції. І що більше всього додавали до базової структури, то проблемнішою ставала ситуація. Міксі була громісткою, навіть до того, як на неї понабудовували всі ці нові компоненти. Ферми, прибудовані до однієї частини частин, розгалужувалися через другі модулі, а різні частини самих ферм та інші структурні елементи перебирали на себе напруження і зосереджували його по всій довжині. Перефразовуючи це найпростішими словами, що більше всього чіпляли на центральні модулі, то тим неповороткішою ставала Міксі, а через це майже неможливо було повертати її на орбіту чи бодай трохи коригувати кут, під яким вона летіла крізь космос. Під час найбільшого завантаження корабля піонерами на піку їхніх робіт «Міксі» дозволили суттєво знизитись на добрих 16 кілометрів, але тепер постійні перезапуски знову ставали рутинною операцією. І кожен запуск імпровізованого двигуна під H2 викривав структурні хиби, які належало на пальгаль усувати, іноді буквально кабельними стяжками та клейкою стрічкою, перш ніж продовжувати запуск. Упродовж часового інтервалу від A+, 0.144 до 250, їхнім лозунгом стало слово «консолідація», яке негайно скоротили до консоль. Технічно це означало дообладнання нових фермових конструкцій навколо труб та інших хистких конструкцій, набудованих на ферми під час хаотичної діяльності перших місяців. Водночас згринало чимало інших проблем, Переважно щодо побудови нових радіаторів для відведення в космос надлишкового тепла. Розташовані надто близько радіатори не працювали, лише обмінювалося теплом. Тож комплекс тепловідведення розрісся до просто таки гігантських розмірів, збільшуючись головно в кормовій частині на кшталт хвостового оперення стріли. І це було не просто красиве порівняння. Так само, як важкий наконечник стріли та її широке оперення підтримують її в стані рівноваги, Поєднання масивної амальтеї на передньому кінці та розлогих радіаторів на кормі допомагали міксі тримати заданий напрямок і трохи зменшували потребу в повторних запусках двигуна. Водночас це захищало радіатори від мікрометеороїдів. Теоретично космічне каміння могло прилетіти і влучити в космічну станцію звідки будь, але з найбільшою ймовірністю воно влучало саме в носову частину. Тому поверхню модулів, які виходили на передній кінець станції, Зазвичай укривали щитами. А Мальтея, звісно, була найбільшим щитом з усіх. Кількість сонячних панелей теж могла вирости, якби зараз на станції все робили по-старому. Але на самому початку проєкту «Хмарний ковчег» стало очевидно, що хоча геліотехніка може бути корисним додатком, єдиним надійним способом тримати все на плаву, були невеличкі ядерні пристрої під назвою РТГ, тобто радіоізотопні термоелектричні генератори. Проте вони постійно продукували тепло. Хотіли ви того чи ні, тож і створювали подальшу потребу в радіаторах. Ці радіатори були, по суті, величезним подвигом у галузі зварювання в умовах нульового тяжіння. Надлишкове тепло забиралося там, де воно вироблялося, переважно в населених та герметичних частинах міксі, і відводилося туди, де від нього можна було позбутися, до оперення, яке наростало на корму. І єдиним доступним способом зробити це було використовувати рідину, помпуючи її в замкненому циклі, нагрівати з одного кінця та охолоджувати з іншого. На гарячому кінці вони використовували теплообмінники і так звані охолоджувальні плити, що поглинали тепло винятково там, де нагрівання ставало проблемним. На холодному кінці рідину проганяли через систему тоненьких труб, практично капілярів, затиснених між плоскими панелями, які повинні були повільно нагріватися, випромінюючи інфрачервоне світло у глибокий космос, охолоджуючи мікці завдяки нагріванню віддалених галактик. Холодний та гарячий кінці поєднувалися з замкненою системою труб і помп, яка щодня розросталася і зазвичай спричиняла докладно ті самі проблеми, що й звичайна земна сантехніка. Що робило цю систему вдвічі складнішою, то це те, що одні системи використовували безводний аміак, а інші – воду. Аміак працював краще, але був небезпечним, а отримати нові запаси в космосі було непросто. Якщо хмарному ковчегу судилося вціліти, його економіка напевніше повинна базуватися на воді. Років через 100 від цього моменту всі конструкції в космосі мали б охолоджуватися системами водної циркуляції, але поки що аміачні системи також належало підтримувати в робочому стані. Подальші складення, ніби й цих мало, зумовлювалися тим фактом, що всі системи мали бути відмовостійкі. Якби одну з них ушкодив заблукали осколок місячної шрапнелі, і вона почала б. Протікати. її потрібно було б ізолювати, перш ніж надто багато дорогоцінної чи аміаку витече в космос. Тож вся система була обладнана розлогою ієрархію запорних клапанів, стрілок поперечного переводу та резервних підсистем, від яких навіть у Гайві, яка була ходячою енциклопедією дрібних деталей, закипав мозок. Вона відразу ж переправляла всі пов'язані з охолодженням матеріали робочій групі, яка на три чверті складалася з росіян і на чверть з американців. Більшість усіх виходів у відкритий космос тепер була спрямована на розширення і догляд за системами охолодження, і що для Айви було геть не характерно, вона задовольнялася тільки щоденними звітами. Уся ця сантехніка в купі з радіаторами, необхідна для підтримання структури міксі, так само, як і будь-що інше, була особливо чутливою до проблем, які вписувалися під спільний заголовок надто хисткі деталі, щоб пережити до запуск, тож працюючи далі в режимі вирішення невідкладних проблем. Айві з наземними інженерами належало впровадити програму, яка узагальнювала діяльність цього персоналу в напрямку консолі, або, як її назвали Айві у приватному спілкуванні, дехескизації цієї структури космічної станції. І оскільки про те, аби розбирати вже зібране скаутами та піонерами не йшлося, то все звелося переважно до надбудови зовнішніх рештовань на вже готові конструкції. Ці конструкції виднілися за багато кілометрів, а виглядали вони так, наче під ними реконструюють якусь дуже стару і ціну будівлю. Грача та структура, потворна, зате практична, обростала зовнішні конструкції Міксі, обгортаючи й укріплюючи їх, проте не проникаючи всередину. На ранніх етапах цілі секції ферм збирали на Землі та запускали в космос, де їх уже з'єднували бригади астронавтів, завдяки чому можна було швидко і дорого досягати високої цілісності конструкцій. Цей підхід невдовзі став жертвою закону про зменшення надходжень, і всім стало зрозуміло, що чорняві, яких тепер почали називати, не зможуть вічно залежати від наземних інженерів, які конструюють їм запчастини на замовлення. Але наземні інженери вже й самі гадки не мали, що там відбувається на міксі. Їх моделі Сапер безнадійно відстали від реальності. Діна здогадалась про це із раптового шквалу повідомлень від розратованих інженерів, які просили їй відправити якогось робота, до такого і такого місця та спрямувати його камеру на такий і такий модуль, аби вони могли побачити, що там насправді міститься. Чорнявим потрібні були інструменти і матеріали, аби зводити нові конструкції безпосередньо на місці. Вони почали перебувати близько 220-го дня. І це було мірилом того, наскільки все змінилося на Землі, якщо до тієї ж проблеми пропонували більше, ніж один варіант вирішення. Ці варіанти надходили не з одного джерела. все частіше мінімально скоординовані або й не скоординовані взагалі. У старі часи запропонованій системі присвоїли б трибуквений шифр, а тоді ще років 15 перекидали б між різними агенцями та підрядниками, перш ніж насправді запустити в космос. Єдиною справді корисною системою конструювання виявилася квапливо впроваджена стара добра ідея. Це була машина чимось схожа на ті, що їх використовували для виготовлення ринв та водовідводів. Її встановлювали на ваговозі, згодовували їй рулон листового металу, отримуючи на виході жолоб якої завгодно довжини. Ця машина робила практично те саме, тільки що згинала металеві смуги в суцільну балку із трикутним поперечним перерізом, а тоді зварювала вільні кінці, фіксуючи конструкцію. Її ще давно розробили на Заході і навіть випустили прототип, але Китайське космічне агентство за перші кілька сотнів після нуля суттєво її вдосконалило, і почало запускати машини разом із командами, які знали, як ними користуватися. Поки у них були електроенергія та на алюмінію, вони могли продукувати ці балки хоч би й вічно. З'єднувати балки у складніші структури на кшталт ферм-рештувань було дещо марудніше. Зварювати в космосі було хоч і можливо, проте складно, і для цього їм не вистачало спорядження. Зрештою спинилися на використанні конекторів за принципом Тінкер-Тойс, чиє масове виробництво знову-таки почали китайці. У конектори вставляли трикутні балки, закріплюючи з'єднання прогоничами. Спершу їх у великій кількості привозили із землі. Проте об A+, 0.247 на міксі прибув 3D-принтер, який оптимізували для подальшого виробництва цих запчастин, залишивши тільки можливість змінювати кут, під яким у конектори можна було вставляти балки. Це дало можливість розробляти і будувати ферми на ходу, чого не можна було робити раніше, коли конектори штампували на конвеєрі. Ну, ще й на крайняк у Федора був електронно-променевий зварювальний апарат, здатний працювати в умовах нульового тяжіння та у вакуумі. Безсумнівно, найдорожчий зварювальний апарат на світі – диво російської хитромудрості. Тож він і навчив В'ячеслава ним користуватися. В'ячеслав вже навчив Фьоклу та ще двох космонавтів, які організували позмінну роботу та почергово виходили у відкритий космос, просуваючись навколо все більшого комплексу структур, то там -то сям приварюючи новий шов. Отак, зведене переважно китайцями та росіянами, рештування росло й міцніло, Корекційні запуски двигуна більше не спричиняли сигналів тривоги, вибухів і просто неприємних звуків. Труби поступово зникли під кожухом укріплювальних конструкцій та укриттів. Зовні міксі, наче бруньки на дереві, знову почали зринати шлюзові порти, готуючись до наступної фази. Прибуття перших човників. А на Землі тим часом був серпень. Передостанній серпень з усіх. В експлуатацію здали десяток нових чи переобладнаних космопортів. Тепер на міксі запускали вантажні ракети з восьми різних локацій по цілому світі. Навколо тих стартових майданчиків почали громадитись ракетні ступені та човники трьох різних типів, наче артилерійські снаряди, готові до залпу. День 260 Ми з вами прощаємось, докторе Гарріс, сказала Джулія Блісфлаєрті. Час від часу Дубаса щиро збивав з пантелику той факт, що тепер він регулярно зустрічався з президенткою, хоча, з перспективи загального стану речей це дивувало куди менше, ніж те, що місяць вибухнув, і всі люди невдовзі мали загинути. Але він радше волів, щоб його ум, народжений і вирощений у світі вільному від таких дивовиж, непокоїли різні дрібниці. Скажімо, бесіда з президенткою в овальному кабінеті, де з одного боку від нього сидів її радник із питань науки Піт Стерлінг, а з іншого – директор служби зв'язків із громадськістю Білого дому. А Кельнер наливав крижану воду в кришталеві келихи. Він бачив, яка користь від Кельнера. Але який сенс приводити сюди директора служби зв'язків із громадськістю? Маргарет Слоун вправно виконувала свою роботу, а її досконала зовнішність була постійним джерелом захвату для всіх навколо. Але було більш ніж очевидно, що у будь-якій технічній дискусії, складніший за «Велике каміння з космосу небезпечне», вона була не на своєму місці. Вони всі дивились на нього, ніби чекали, що Дубас це якось прокоментує. Як там сказала президентка, ми з вами прощаємось. Це означало, що він звідси вилетить? Що його замінять на когось молодшого та більш тямущого на кшталт Тава Прауза? Серед цієї незручної тиші Маргарет Слоун озвучила пояснення. Ваші вмілості та ваше присутність зробили невимовно багато для втихомирення ситуації. Ви дали людям Сполучених Штатів та всієї землі те, на що вони можуть покладати всі свої надії, провідну концепцію нашого спадкоємства. Ваше поривання, закотити рукава, їхати в місця на кшталт Мозес-Лейк, байконуру, ракетних фабрик, ми невимовно це цінуємо. Але нам здається, що тепер настав час замінити мене свіжим обличчям, я розумію, сказав Дубас. Чесно кажучи, я не проти. Я, власне, хотів би проводити більше часу з дітьми та моєю новою дружиною. А та чудово впорається. Президентка нараз розгубилася. Тоді зиркнула на Маргарет. Ми геть не до цього ведемо, сказала Маргарет. Нам потрібно, щоб ви, Земля, нам потрібно, щоб ви зробили наступний крок. Перейшли на вищий рівень. Ми просимо вас, почала президентка, трохи роздратована повільністю Дубаса та несміливими загальними фразами Маргарет. Полетіти в космос близько 360-го дня і стати членом громади «Хмарного ковчега». «Не хочу я летіти», – випалив Дубас. Для нього загалом не надто типово було отак забуватися, тож він кілька хвилин просто сидів, приголомшений власною некомпетентністю. Доктор Гарріс, дещо перегодя, сказала президентка. Як ви, мабуть, знаєте з основ громадянства і права у старшій школі, особа, яка сидить у моєму кріслі, має чимало повноважень. Одним із них є відтермінування виконання вироку і амністія засудженим злочинцям. Кожна особа, яка заходить до камери страти у Техасі, заходить туди частково через те, що я вирішила не милувати його, та не відтерміновувати виконання його вироку. Я ніколи не користалася цього повноваження стосовно мешканців камери. Проте у вашому випадку саме це я зараз і роблю. Тут президентка зробила паузу, і Дубас багнув, що вона вимагає його уваги. Він заходився розглядати красиво скомпонований букет, що стояв перед ним на столі. Замислився, скільки мене часу, перш ніж хтось виростить квіти на хмарному ковчезі, тоді сягнув покелих і сьорбнув води. Джей його дратувала. Зараз для нього сама спроба відірвати погляд від квітів та глянути президентці у вічі вимагала неабиякої самосвідомості та цілеспрямованого вольового зусилля. Вона відповіла йому незмагним поглядом своїх великих очей. З огляду на сам факт перебування на поверхні цієї планети над вами тяжіє смертний вирок. – сказала президентка. – Я щойно вас помилувала. Ви можете полетіти в космос і вижити. Я не можу. Ви це розумієте, доктора Гарріс? Я не можу навіть помилувати себе, при цьому грубо не порушивши угоди Крейтер-Лейк, згідно з якою національні лідери та їхні родини не можуть летіти. А тепер скажіть, що ці цій схемі вам всралося. Найбільш чесна відповідь, яку міг дати Дубас, якщо він її, звісно, озвучив, була б заразом найменш вічливою. Я переконав себе, що хмарний ковчег просто не зможе стати успішним. Я загравав із публікою, щоб у люди були собі щасливі. А ще я радше помру швидко на Землі зі своїми близькими, аніж поволі на самоті у космосі. І інші, які заслужили цього значно більше, ніж я, мовив він. І в ту ж мить подумки вила я в себе за те, що сказав таку фігню. Теж ж так легко заперечити. Бо він, поклавши руку на серце, був чудовим вибором для списку поселенців хмарного ковчега. Я дозволю собі дуже і дуже не погодитись. Нервово риготнувши, вигукнув під Старлінг. Дубасе, від тебе там буде стільки користі, що, боюсь, тобі ніколи буде навіть вгору глянути. У тебе ціла купа тільки основних спеціалізацій, які на вені заледвичі перетинаються. Ти можеш займатися всім. Від вирішення проблем астрофізики чи навчання молодих човнярів до транслювання підкастів землянам і всюди будеш як та риба у воді. Дубас, повернувши, зглянув в очі Пітові Сталінгу, саме в той час, коли той вимовляв ці слова і зрозумів, наче пірнувши у холодну воду, що Піт брехав. Не щодо корисності Дубаса. Тут він був щирим. Брехав він про щось фундаментальніше. Проте він вірив у те, що хмарний ковчег спрацює нітрохи трохи не більше, ніж Дубас. І зараз потребував, аби док полетів у космос і там брехав для нього. Що ж до Дубаса, то він був науковцем, який десятиліттями тренувався в одній конкретній дисципліні. Узагальнено, дошукувати правди і говорити її. Навіть серед спеціалістів істочних наук, вельми товстошкірою юрби, він був знаний за те, що завжди казав, про що думав. Він ніколи не думав про тих, чиї почуття ображав, чиї, зрештою, руйнував кар'єри. Дивовижно, але це допомагало йому грати на камеру. Коли він виступав по тебе, купа людей довіряла йому саме через те, що він був прямий, як двері. Він казав те, що ображало сильних світу цього, постійно підливав масло у вогонь, ані трохи цим не переймаючись. Деякі епізоди були увійковічені в кліпах на ютубі та мемах на сайті Reddit. Ось він змішує з багном сенатора від республіканської партії, який не вірять в еволюцію. Мемохід чоловіка, який заперечує зміну клімату під час імпровізованої дискусії, доводить до з кінозірку в ефірі телешоу Today, пояснюючи їй, що її особиста позиція «проти» у питаннях дитячої вакцинації робить її відповідальною за смерті тисяч дітей. Тож фактично в його голові зараз крутилося два запитання. Чи стане він брехати і чи зможе він брехати? Щодо першого питання, то чи нормально була для нього брехня, якщо вона зробить мільярди людей, преречених іти на смерть, бодай трішки щасливішими? А щодо другого, чи відчуються люди? Чи помітять вони зміни в тоні його голосу, в виразі його обличчя, коли він стоятиме перед камерою і впарюватиме їм різне гівно? Ось у чому справжнє питання. Чи зможе він це провернути? Бо якщо він не зможе цього провернути, не зможе переконливо брехати, не було сенсу навіть починати. А він був майже певен, що не зможе. Один із кубиків криги у келиху Дубаса випустив невеличку бульбашку внаслідок термального розриву. Дубас подумав про Шона пробста, який ось уже півроку був у космосі гонитві за своїм величезним шматком криги. Аж не вірилося, що вже минуло стільки часу. Призвичаєтесь можна до всього. Ось і призвичайвся, і час починає бігти швидше. І ще перш ніж ти зглянешся, він добіжить кінця. Він пригадав, як люди почали ставити складні запитання приблизно тоді, коли Шон полетів до проходу l 1 Що вбісно робив цей скажений мільярдер? Очевидно ж, це не було частиною офіційного плану. Офіційний план начебто не передбачав потреби у величезній брилі криги. Проте Шон Пробст вважав цю проблему настільки вагомою, що волів особисто полетіти в космос і подбати про неї. Існував добрячий шанс того, що він загине дорогою або ж повернеться настільки з каліченим радіацією та тривалою невагомістю, що ніколи вже не одужає. Отож, люди й питали Дубаса, про що, на його думку, мислив Шон. А Дубас, який безпосередньо тоді цим не цікавився, щось ухильно відповідав. Щось про те, що воду в космосі завжди добре мати під рукою. Її можна пити, на ній можна вирощувати урожай, використовувати як щит від радіації, розділяти на і водень аби зробити ракетне пальне, навіть проганяти її крізь шланги, щоб вона випромінювала в космос надлишкове тепло. Усе це було правдою, але мало стосувалося самого запитання. Було ж безмежно очевидно, що в НАСА вже про це подумали. Яку ж надлишкову потребу у воді бачив Шон Пробст, що її прогладіли чи зневажили в НАСА? Пізніше Дубас сам усе зрозумів, ґрунтуючись на розмовах із наземними працівниками Арджуни та плітках, які долинали до нього від друзів, котрі билися над розробками хмарного ковчега. Справа була в пальному. Хмарному ковчегу доведеться спалювати чимало пального. Шон вважав, що їхніх запасів буде недостатньо. Тож він вирішив сам узяти і зробити щось із цим. Але Шон не був людиною слова. Він був людиною діла. І з огляду на це він не мучився, як зараз Дубас, гадаючи, щоб то йому всім сказати. Яким буде його публічне становище? Як його позиціонуватимуть і сприйматимуть? До цього ще сто днів сказав Дубас. Він так довго досі мовчав, що цією фразою захопив інших присутніх в овальному кабінеті зненацька. Джей Бія втім часом уже зосередила свою увагу на планшеті, що лежав на її столі, а під Старлінг дивився кудись у вікно. Перепрошую, доктор Гарріс, сказала президентка, знову дивлячись на нього. Але це його більше не дратувало. Він збирався туди, де вона ніколи більше не зможе його побачити. Зараз 260, сказав Дубас а ви сказали, що я маю полетіти туди близько 360-ї. Так, підтвердила Магі Слоун, міняючи позу і розслабляючись. То буде вже не перша хвиля польотів, вона буде радше розвідницька, на кшталт репетиції в костюмах, але перша справжня хвиля човнарів, які полетять у космос, і ми думали долучити вас до них. Ви розділите їхній досвід та покажете людям на Землі, з чого складається повсякденне життя човняра, забезпечити відчуття неперервності. «Твою ж мамцю», – подумав Дубас. Сім років докторантури PHD, два постдоки у найбільших дослідницьких інститутах Європи, почесний пост у Калтеху, фіналіст відбору на Нобелівську премію. І ось, коли доля всього людства висить на волосині, його визначають як спостерігача, здатного забезпечити відчуття неперервності. «Це я можу», – сказав він. Може, й дещо ще, якщо вже я буду там. може, й ще дещо, якщо вже я буду там». Бо що ж вони зроблять? Спустять його із небес на землю? Найгірше, що вони зможуть заподіяти, це урвати його трансляції, а проти цього він якраз був би і не проти. Мусить ще знайтися там, на горі, якесь заняття, в якому він приніс би більше користі, ніж просто плещучи язиком на камеру. Шон Пропст визначив одну проблему хмарного ковчега і негайно ж кинувся її залагоджувати. Що ж корисного може дізнатися Дубас за наступні сто днів? Що він зможе зробити, уже опинившись там, аби дати цьому проєкту більше шансів на успіх. «Сто днів», – сказав він. «Це три місяці, які я можу провести зі своєю дружиною, дітьми і ембріоном». «Ембріоном?» – повторив Піт нічого не зрозумівши. Маргарет Слоун, сама мати трьох дітей, негайно перебила його. «Амелія вагітна?» – запитала вона з теплою усмішкою, яка до нуля була благословенною реакцією на такі благословенні події. Сьогодні, звісно, людська реакція була трохи складнішою, Проте важко було позбутися старих звичок. Уже ні, промовив Дубас. Ми заморозили ембріон. І моя єдина умова він полетить у космос зі мною. Вважайте, зроблено, сказала президентка, всім своїм тоном та виглядом, демонструючи, що зустріч завершена. День 287. Маєш і ще якісь картопляні жартики для мене? спитала Айві бо я би хотіла трохи відпочити і посміятися. Діна ще не була впевнена, як ставитися до того, що Айві розглядає її приречену сім'ю як джерело розваг, але оскільки їм зоставалося щось біля 433 днів до кінця світу, не бачила й сенсу дратуватися через це. Ситуація і справді породила дещо грубивате ставлення до тих, хто зостався на землі. Та й неможливо було ставитися до всіх семи мільярдів людей зі співчуттям, якого ті справді заслуговували. Діна вже потроху чула чорні жартики по радіо, аж оце спіймало себе на тому, що її вони теж трохи веселять. Та чорного гумору човнярів ніхто й не забороняв, як демонструвала родина Діни. Вони були вельми розумними людьми. Аби займатися тим, чим займалися вони, по-іншому ніяк. Але їм був притаманний дуже своєрідний шахтарський гумор, який переважно експлуатував практичні сторони їхньої роботи та нововведення. Такі жарти годі було зустріти у конференцзалах чи навчених радах університетів, і якщо вже вони чіплялися за щось, що вважали смішним, то цей жарт так і приклеювався. Напівсерйозне повідомлення про грядочку картоплі, яке руфус передав невдовзі після оголошення на Крейтер Лейк, швидко переросло в окремий жанр ходових жартів про підготовку клану Макварі до зливи. У нечастих гостинцях із землі Діна тепер уже регулярно знаходила пальчикову картоплю, ще вкриту справжньою землею або ж пластикові детальки від пана та пані картопляної голови. Якось їй навіть передали старі задержавлені номери штату Айдахо, на яких красувався слоган «Знаменита картопля». Такий собі жест вічливості від Руфуса, який одержав ці номери від знайомого, котрий промишляв у цьому штаті на сріблоносних жилах. Ці номери вона скотчем приклеїла до стіни своєї майстерні. «Тобто не маєш? перепитала Айві. «Ой, цього картопляного гівна тут зараз по горло», – сказала Діна. «Тільки я не впевнена, чи справді вони жартують». «Ти це про що?» «Ну, спершу я думала, що це вони так кажуть. Ми знаємо, що нам срака, нічого носитися з тим, давайте хоч посміємося на останок». «Але зараз я все частіше запитую себе, що ж вони насправді роблять?» «Я про те, що зараз вони на хрипті Брукс із купою обладнання. Вони ж можуть поїхати до Фернбенкса, коли тільки захочуть, а звідти полетіти практично будь-куди». Побачити піраміди, побачити монулізу, навідати старих друзів і родину. Натомість вони сидять у найдальшому кінці географії і що роблять? Готуються, здогадалася Айві. Такий мій єдиний варіант, сказала Діна. Готуються десь перечекати наступні 5-10 тисяч років. Не вони одні, сказала Айві. Діні знадобилося кілька секунд, аби вловити, що мала на увазі її подруга. Насправді це було очевидно навіть із виразу її обличчя. ПСБ Кел? Айві навіть зібралась кивнути, але тільки заплющила очі. Поміж усього іншого, що нормально чути від нареченого і що ніяк тебе не обходить, він розпитує мене про такі речі, як порівняльні характеристики літтєвих та натрій-гідроксидових фільтрів. Просять скопіювати му PDF-файли Луїзи, в яких йдеться про соціологію людей, продовж тривалого часу ізольованих у обмеженому просторі. Він же не вважає, що ти цього не помітиш? Звісно. Отак я читаю його наміри рядків. І що ж він, на твою думку, замислив? «Ну, – сказала Айві, – він одноосібно керує величезною субмариною, розробленою з розрахунком пережити термоядерну війну. А коли Сполучених Штатів більше не існуватиме, тоді, гадаю, в ланцюжку субординації він буде найстаршим. То що ж робити командирові? І як же це має спрацювати? Гадаю багато, що залежить від того, чи випаруються океани повністю». Я б на його місці рушала до Маріанської западини і сиділа там зі схрещеними пальцями. Здається, мені це буде не важче, ніж виживати в космосі. Айві сухо і не без здивування глянула на свою подругу. «Що?» – спитала Діна. «Виживання в космосі буде для нас як два пальці, пам'ятаєш?» «О, так, пробач, я забула нафарбуватися. Це обіцяє непересічні виклики», – виправилась вона, вмикаючи свій найкращий голос піарника Насе. «Я вважаю, це схоже на те, що ми тут робимо» сказала Айві. Потрібно розбити велику проблему на маленькі фрагменти і вирішувати їх по одному, щоб уникнути перевантаження. То ми цим займаємось? Ага, Айві закутила очі. А ти про що думаєш? Окрім потреби в анекдотах і розслабитись. Про тебе? Як у тебе справи? Як здоров'я? відповіла Айві. О, господи, ми тут реально на зборах. Ми обговорюємо справді важливі речі? Айві не звертала на неї уваги. Ти щось не дуже часто зазираєш до Т2. Т2? Другий туроїд, що його побудував Ріс, почав обертатися 140-го дня. Симульована гравітація в ньому дорівнювала 1-й від нормальної земної, тільки трішки більша, ніж у першому туроїді. Хоча він був більший, проте обертався повільніше. Ріс сподівався, що це зробить його дещо комфортабельнішим. Звичайне перебування в цьому туроїді допомагало врівноважити деякі негативні ефекти тривалого проживання в космосі. Люди, які живуть в умовах невагомості, страждають від поступового зниження щільності кісткової тканини та втрати м'язової маси. Страждали також очі, а відтак псувався зір. Екіпаж космічної станції боровся з тим, використовуючи спеціальні тренажери, які давали додаткове навантаження на кістки, але таке рішення не було панацею, тож годилося хіба для людей, яким належало провести в космосі кілька місяців. Діна Айві та ще 10 членів перевісного екіпажу «Міксі» були на борту ось уже близько року. Упродовж перших кількох місяців після нуля ніхто особливо не зважав на майбутні проблеми зі здоров'ям. Однак усім помирати. Скаути прибували вже мертвими. Вони постійно весь час жили в умовах надзвичайного стану. Але під час побудови пацючих труб та структурної консолідації почали потихеньку озиватися біологи. Це вже не вперше за останні тижні Діну шпетили через те, що вона не проводить достатньо часу в симульованому гравітаційному полі Т2. «Та воно важко постійно метатися між тяжінням і невагомістю», – сказала Діна. «Мене від цього нудить. А ще у Т2 немає моїх речей». Вона мала на увазі, як Айві сама зрозуміла, майстерню, в якій працювала з роботами. «А це хіба не віддалена робота? Кодити?» «Так, але мені більше подобається бути там, де я можу бачити їх через вікно». «Хіба на них нема маленьких камер?» Тут Діна не знайшлася на відповідь. «Щоб ти не робила тут», – проводила Айві. «Ти зможеш те саме робити і в Т Дитя відбудовуватиме твої кістки. Справа ще й у Рісі, зізналася Діна. У нас із ним зараз усе трохи складно, тож я просто не дуже хочу. Та Ріс ніколи й не заходить до Т2, сказала Айві. Він останнім часом тусить із хлопцями, відповідальними за надувні структури. Добре, сказала Діна. Дай мені на тому Т2 якесь місце для роботи і... Є ще дещо, промовила Айві та зітхнула. Айві отак зітхала тоді, коли вищі сили змушували її робити щось геть безглузде. На розшифровках зустрічі зітхання не відображалось, але неабияк впливало на перебіг розмови. «Навіть уявити боюсь», – сказала Діна. «Ми всі стали персонажами реаліті-шоу на тебе», – сказала Айві. «Ти про це могла й не знати». «Ні, я не дуже-то дивлюся тебе». «Ну, людям унизу тільки це і залишається. Економіка накривається, а люди собі переважно їдять боби і розважаються переглядом телека». Добре. Мене попросили більше зважати на формулювання посилів. Формулювання посилів? Що воно? Айві зітхнула. Добре, забий, сказала Діна. Люди хочуть знати, що відбувається з їхньою маленькою чванливою гівнодавкою. Справді? Ага, сказала Айві. Люди хочуть краще знати своїх героїв. Вони ж пам'ятають те, що ти зробила з феклою. Порно з феклою зараз, до речі, дуже популярне. Не хочу про це нічого чути. Хай там як, люди розпитують, куди поділася відважна рободівчинка. Та її механічний звіринець. Це пояснює деякі дивні листи, що мені надходили. «Від різних незнайомців?» «Ні, від моєї родини. Я не читаю листів від різних незнайомців. А ти що? Яка твоя роль у цьому реаліті-шоу, Айві?» Та прохолодно глянула на подругу. Я знервована сучка, якій нічого не вдається. «Ова! Для американських глядачів я не зовсім американка. Для китайських глядачів я китайська, яка насправді американка. Мені шкода, Айві». Ну, оце такі погані новини. Гараст, а які хороші новини. Усі люди, які зараз пишуть про мене в інтернеті різного доту, через 423 дні помруть. З непроникною міною сказала вона. Гараст, оце був приклад їхнього чорного гумору. Врешті-решт, усе це не важливо. важить хіба те, наскільки я зможу прислужитися нашому спадкоємству. Добре, сонечко, як тобі допомогти? Спитала Діна. Можемо зробити селфі, ми у двох. А я залью його на блок маленької чванливої гівнодавки. Ми з тобою вирушаємо на наше перше повнофункціональне боло, сказала Айві. Пригадаємо собі, як виглядає земне тежіння.